12. Ahogy a többiek előtt rohanva keresztül vágtak az utolsó magas fűvel benőtt részen, Oram és Daniels botladozva megtorpant, amikor előttük kivilágosodott az éjszaka. Tátott szájjal döbbenten meredtek a szétnyíló leszálló egységből magasba csapó láng gömbre. A kapitány meglátott egy fehér alakot, amely négy kézláb mászva próbált eltávolodni a tűztől, s amely a sötétség irányába tartott. Karin, gondolta rémülten. Tovább futott a tópart irányába. Daniels a sarkában maradt. A leszálló egységet magába foglaló lángtömeg a napnyugtát követő nedves hűvösségben még forróbbnak érződött. Oram tudta, valahol ebben a pokolban ott van a felesége és Feris, ott vannak, csapdába esve, ott égnek. Ahogy közelebb jutott, a forróság égetni kezdte a bőrét. Ezzel sem foglalkozott, be kellett jutnia, hogy megtalálja Karint, kihozza őt onnan. Hirtelen előredőlt, elterült a földön, amikor Daniels beleütközött. A nő rázuhant a kapitányra, és megpróbálta megakadályozni, hogy felkeljen. – Karin! Karin! – oram zokogni kezdett. – Kriszt! Daniels gyakorlatilag ráfeküdt a kapitányra, leszorította őt a földre. Maradj itt, maradj! Oram azonban nem hallgatott rá, megpróbált kimászni alóla, és közben egyre csak a lánguló, leszálló egységet bámulta. Daniels felemelte a kezét és eltakarta az arcát, amikor egy másodlagos robbanás darabokat szakított le a hajóról, és szétszórta azokat a tóparton. A vízbe zuhanó szilánkok sistergése furcsán ellenpontozta a tűz recsegését. A leszálló egység burkolata nem éghetett szét, legfeljebb megpörkölődhetett. Az a tény, hogy a tűz lényegében a tűzálló burkolaton belül tombolt, azt jelentette, hogy az odabent lévő éghető anyagok még forróbban nem észtődtek hamuvá. A leszálló egység belsejéből egy megfeketedett lángokkal körülvett alak elő. Végig vergődött a rámpán, párszor megbotlott, majd a lejáró végéhez érve összeroskadt. Ora elfolytott nyögést hallatva kínlódott, hogy felállhasson, Danielsznek azonban valahogy sikerült uralnia őt, sikerült úgy leszorítani a fejét, hogy ne nézhesse tovább a rámpa végébe heverő embert. Egy újabb robbanássorozat következett be a leszállóegység roncsának belsejében. Rettenetes hőhullám csapott végig Danielsen és Oramon. A hajót úgy építették, hogy a légkörbe való belépés során ellenálljon a hőhatásoknak, de nem úgy, hogy akkor is épp maradjon, ha a belsejében katonai robbanóanyagok aktiválódnak. Miután a belső szuperstruktúrája meghajlott, eltorzult, szétszakadt, Semmi sem akadályozhatta meg, hogy beomoljon önmagába. Oram zokogva próbálta levetni ezt a hátáról. Az ujjait a talajba mélyeztette, úgy markolta a földet, mintha magát a bolygót akarná megfojtani. Előttük a lángok lassanként elhaltak, az utolsó éghető anyagot is elemésztették a leszálló egység belsejében, így önmagukat oltották ki. Ahogy ez megtörtént, a kapitány és Daniels meghallotta a hátuk mögül érkező sikoltozást. Daniels talpra kászálódott, és a sűrűsödő sötétség felé abba az irányba nézett, ahonnan érkeztek. Alig száz méterre tőlük fénysugarak cikáztak őrülten az éjszakában, ahogy Hallé köré odagyültek a társai. Hallé a földön feküdt, görcsösen rángatózott, a teste úgy feszült meg, úgy tekeredett ki, mint ha valamilyen láthatatlan démont próbálna lelökni magáról. Lopé ott volt mellette, erősen tartotta, ám a rángások túlságosan erősek voltak ahhoz, hogy le tudja fogni partnerét. Tom! Lopé őrmester erős férfi volt, de mégsem bírta a földön tartani, leszorítani Hallét, aki hanyat fekve a hátát ívelten megfeszítve, végül lelökte magáról a másikat, és tovább vergődött, vonaglott a földön. Amikor Rózentál és Ankor megpróbált közelebb lépni hozzá, olyan vadul rugdalózott és hadonászott, hogy a két közlegény inkább visszakozott. Látva, hogy mi történik a katonával, Daniels hirtelen nem tudta eldönteni, mit tegyen. Rohannjon oda és segítsen a többieknek, vagy inkább maradjon a szemmel láthatól a kiborult oram mellett. A kapitány mellett állva nézte végig, ahogy a férfi lassan feltérdel. Ora arcán patakzottak a könnyek. Nem mozdult, nem is próbált felállni, vagy a leszálló egység maradványaihoz rohanni. Amikor ezt megállapította, Daniels döntött és oda a többiekhez. Érzelmileg és fizikailag is kimerült, és csak remélni tudta, hogy Oram már rájött. Hiába való lenne a még mindig izzó, itt-ott még mindig lángoló roncs közelébe menni. Amikor odaért a többiekhez, Hallé már ismét hanyat feküdt, és úgy meghajlott a háta olyan ívben, hogy ezt nem bírhatta ki a gerince. Fuldoklott, erőtlenül kapkodott levegő után. Lopé közelebb ment hozzá, és hadonászó csapkodó karjaival nem törődve ismét megpróbálta lefogni. Daniels magában megállapította, Hallé úgy viselkedik, mintha a testében minden egyes idegszál rövid rövidzárlatossá vált volna. Hallé feje hátra feszült, azután előre rántódott, és közben olyan sugárban hányta magából a vért, hogy még lopé is hátra ugrott. Az őrmester azonban még ekkor sem adta fel, leszorította a kinlódó férfit, aki hirtelen elernyett. Egy pillanattal később rózentál felsikoltott, és a kigúvadó szemű Hallé megduzzadó nyakára nézett. Hallé eltátotta a száját, nagyobbra, még nagyobbra. Az állkapcsa hangos recsenéssel kiakadt. Ez a jelenség a táplálkozó kígyók esetében normális, ám egy embernél olyan groteszknek hatott, olyan torzulásként jelentkezett, ami bosvásznára kívánkozott. A férfi testének mélyéből felöklendezett placentaszerű zsák nedves loccsanással esett le a földre. Csúszós válladéktól csillogott, és szinte azonnal szétrepett. A belsejéből egy apró, fehéres kétlábú és fölöttébb mozgékony lény pattant elő. Szemek nélküli, hosszukás koponyáját, gyorsan körbefordítva felmérte a környezetét, éles hangon felvisított, és hihetetlen sebességgel elrohant az emberek mellett, hogy azután bevesse magát a közeli bokor alatt sűrűsödő sötétségbe. Mire bárki észbe kapott volna, bárki felemelte volna a fegyverét, már el is tűnt. Daniels döbbenten merett arra a pontra, ahol a lényt elvesztette szem elől. Amikor sikerült meggyőznie magát arról, hogy a dög nem tér vissza, a társaira pillantott. Valamennyien mozdulatlanul álltak, valamilyen szinten mind sokkot kaptak. Lopé volt a legrosszabb állapotban. A kemény, zord biztonsági főnök, a partnere, a párja szétrepesztett testére nézett. Katona volt, már éppen elégszer találkozott az erőszakos halállal, de azok a borzalmak mindig olyankor és úgy következtek be, hogy utólag ki lehetett jelenteni, nem precedens nélkül valók. Hallé pusztulása nem csak borzalmas, de váratlan és példanélküli volt. Daniels elfordította a tekintetét, az érzelmileg összeroppant őrmesterről és a közeli fákra, bokrokra nézett. Oram nem is olyan rég, még abban reménykedett, ez a világ sokkal jobb hely lesz a telep és a telepesek számára, mint a távoli origelhatos. Danielsnek el kellett ismernie, a maga hideg és steril módján a bolygó valóban gyönyörű, de egy pókháló is szép. A geoszinkron pályára állított Covenant békésen sodródott. Ide nem ért, nem érhetett el a bolygón elszabadult káosz. A hajó és a bolygó felszínére kettek között változatlanul tovább tombolt az ionoszferikus vihar. A Covenant tenesszi és a körülötte tartózkodók mindentőlük telhetőt elkövettek annak érdekében, hogy helyrehozzák a kapcsolatot az expedíciós csapattal, szinte már térdre rogtak, hogy a láthatatlan isteneknek rimánkodjanak. Minden csatornát, minden frekvenciát kipróbáltak. A jeleket az érthetőség határáig felerősítették, de hiába semmi sem működött. Még akkor sem adták fel, nem tehettek mást, mint hogy próbálkozzanak. A kommunikációs jelek nem jöttek be, viszont a középső navigációs konzol fölött lebegő, a viharról készült és folyamatosan aktualizált holofelvételek meghökkentő élességűeknek bizonyultak. tennessee már elege lett ezekből. Egyre inkább úgy tekintett az örvénylésekre, mint egy kitartó ellenségre, egy inorganikus, mégis megszemélyesíthető kártevőre, amely nem csupán a küldetést próbálja tönkretenni, de személyesen ellene is támadást indított. Természetesen tisztában volt vele, mennyire irracionálisak ezek a gondolatok, de egy ideje már nem igazán érezte magát a racionalitások világában mozgó teremtménynek. Talán ez volt az oka annak, hogy végül kimondta, ami a fejében járt. Lemegyünk utánuk. Upworth, aki addig a konzóját bámulta, hirtelen felkapta a fejét, és elképedve nézett Tennessee-re. – Bocs, Tennessee, mit mondtál? A férfi ránézett upworth és megismételte a kijelentését, ezúttal ügyelve arra, hogy minden szava világos és érthető legyen. Tudta, Oram másképpen adta volna elő ezt a javaslatot, de Oram nem volt itt. Most ő foglalta el a kapitányi posztot. Le, lemegyünk, hogy felszedjük a többieket. Upworth az atmoszferikus viharról készült legközelebbi hologramra mutatott. Én nem úgy látom, hogy csökken a vihar intenzitása, ellenőrzött egy adatot. A szélsebessége ugyanolyan, a turbulencia valószínűsége szintén, ami azt illeti, komoly a turbulencia, tette hozzá. Változás legfeljebb abban történt, hogy nőtt a vihar kiterjedése. Most már az északi félteke nagy részét beborítja. Akkor majd keresztül repülünk rajta. A nő megdöbbent. Nem tehetjük. A kovenant nem leszálló egység. Te is tudod, nem arra készült, hogy belépjen a légkörbe. Ezt legfeljebb egyszer teheti meg, a legutolsó kipakolás előtt. azelőtt, hogy hivatalosan véget ér a küldetésünk. Nem arra tervezték, hogy kibírjon egy ilyen erős turbulenciát. Viszont képes rá? Upwörsz nem habozott. Technikailag, pusztán mérnöki szemszögből vizsgálva a kérdést, igen, valóban képes rá. Képesnek kell lennie, de csak akkor használhatjuk ilyesmire, amikor bebizonyosodott, hogy a kolonizációra kiválasztott világ mégsem megfelelő, és másikat kell találni helyette. Egy mély, atmoszferikus leszállást követő orbitális pályára való visszatérést még soha nem hajtottak végre kolonizációs hajóval. Legfeljebb a szimulációkon. A hivatalos szimulációkon működött a dolog. upworth ezt el kellett ismernie. Igen, valóban. A szimulációkon működött. Ismét a hologramra mutatott. De nem emlékszem rá, hogy a szimulációk során Ilyen időjárási tényezőket alkalmaztak. Nem, nem tehetjük meg. Tennessee, te pilóta vagy. Egy percre felejtsd el a szimulációkat és a technikai adatokat. Te is pontosan tudod, milyenek a hajó toleranciális értékei. Tennessee hallgatott, majd baszok a toleranciára. Upverse nek ez már sok volt. Nem feledkezett meg arról, hogy Tennessee tölti be a kapitányi szerepet, de ezt most félretette egy kicsit, úgy szólt hozzá, mint egy régi baráthoz. Nagyon jól ismerte őt, és pontosan tudta, mi miatt hozott ilyen döntést. Én meg baszok a személyes érzelmeidre, vágott vissza. Én is épp úgy aggódom a csapat miatt tenesszi, mint te, de odalent egy istenverte hurrikán tombol. Mond, az utóbbi időben megnézted, mekkora szél van az atmoszféra felső részében? És akkor még nem is beszéltünk az elektromos kisülésekről, amik potenciálisan bármikor kárt okozhatnak. A vihar hollóképébe döfte az úját. Ezen a viharon keresztül próbálnánk leereszkedni. Én azt mondom, szarcse számítanak a szimulációk, mert ebben itt, ebben széttörnénk. Akkor aztán piszok jól járnának a csapattagjai, plusz mindenki más a fedélzeten, igaz? Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Semmit sem tehetünk, várnunk kell, nincs más. Tennessee hátat fordított a nőnek. upworth -nek igaza volt, ezt ő is tudta. Gyűlölte azért, hogy szembesítette a valósággal, amit neki is el kellett fogadnia. Aggódott a felszíni expedíció tagjaiért, de ez az érzés nem söpörte félre a józanságát, nem felettette el vele mindazt, amit a hajó toleranciális értékeiről tudott. Ebben az esetben egy kényszerleszállás sokkal, de sokkal rosszabb lett volna, mint a fent maradnak. Talán le tudják tenni a kovenantot, talán egy darabban megérkeznek, de nagy volt a valószínűsége, hogy a hajó többé már nem lesz képes felemelkedni. Tennessee tisztában volt a tényekkel és az észérvekkel, de a várakozás, miközben tudta, hogy a feleségét és a barátait veszély fenyegeti, morzasztóan nehéznek bizonyult. Ez az egyik oka annak, gondolta, hogy sohasem akartam kapitány lenni. Az egyik kommunikátor felé fordult. Anya, mennyi idő múlva enyhül a vihar annyira, hogy helyre lehet állítani a kapcsolatot a bolygó felszínnel? A hajó azonnal válaszolt. Figyelembe véve az uralkodó atmoszferikus körülményeket, az elsődleges mérések alapján a jelenleg zajló folyamatok, Valamint a következő félnapos ciklusra vonatkozó előrejelzés figyelembevételével kijelenthető, hogy a hajó és a felszínen tartózkodó közti kommunikáció a következő 12-48 órás időkereten belül bármikor lehetségessé válhat. Tennessee hallgatott. Még 12 óra? Még 12 óra is túl hosszú idő volt. 48. Az már egy örökké valóság. Anya előrejelzése tőle szokatlan módon nem volt igazán specifikus. Tennessee persze nem hibáztathatta ezért a mesterséges intelligenciát, az időjárással kapcsolatos előrejelzések sosem lehettek igazán pontosak, főleg nem egy újonnan felfedezett világ esetében. Látva Tennessee kínlódását, Upworth úgy érezte mindenképpen mondania kell valamit, lehetőleg valami vígasztalót. Sajnálom, Tennessee, te is tudod, ez a helyes döntés, az egyetlen jó döntés. A kovenantal való leszállás még a legideálisabb körülmények között is rázós lehet, ebben a viharban pedig nem fejezte be a mondatot. Tennessee az ablakoz lépett, kinézett az új bolygóra, a tomboló atmoszférára. Az időjárás miatt senkit és semmit sem lehetett okolni. A földről az origé hatoson uralkodó klímát sem tudták meghatározni, csupán az atmoszférából begyűjtött adatok alapján következtettek arra, hogy a hely minden egyes évszak során alkalmas az emberi életre. Ami azt illeti, ezen a bolygón is minden tökéletes volt, eltekintve persze az ionoszféra időnként lezajló tombolásától. Félt, mormolta maga elé. Csak Upwörsz volt elég közel ahhoz, hogy hallhassa, amit mond. Pedig még sohasem hallottam Rémültnek a feleségem hangját. Oram magába roskattan ült, a még mindig égő leszálló egység előtt. A tekintete üveges volt, látszott rajta, komoly sokkot kapott. Sosem gondolta volna, hogy a roncsávált jármű ilyen sok gyúlékony és éghető anyagot tartalmazott. Ami a legrosszabb volt, még annál a veszteségnél is borzalmasabb, amit a csapat elszenvedett, hogy rájött, a szíve mélyén érezte, mindezért ő csakis ő felelős. Sosem jöttek volna el ide erre az ellenséges bolygóra, ha ő nem ragaszkodik az ötlethez. Tisztában volt vele, most már ezzel a tudattal, ezzel a bűntudattal kell leélnie az életéből hátra levő részt. Abban a pillanatban nem igazán érdekelte, hogy mennyi ez a bizonyos hátra levő rész, számottevő tevő egyáltalán. A fejében újra és újra csak Karin hangját hallotta, valahányszor lehúnyta a szemét, csak a nőt látta, a feleségét, akit elvesztett. Mintha nem is lenne azonos a hajó, mindig maga biztos, mindig határozott biztonsági főnökével, Lopé egészen aprónak és törékenynek látszott, ahogy ott ült partnere megcsonkított teste mellett, ahogy Hallé ernyetté vált kezét fogta és simogatta. Mindent, de mindent megpróbált elkövetni annak érdekében, hogy megmentse a párját, de végül kudarcot vallott, semmit sem tehetett. Daniels úgy gondolta, az őrmester túlságosan kemény önmagával. Ő is csak ember volt, ugyanúgy, mint a többiek, így nem lehetett csodálkozni azon, hogy a sok őt sem került el. Lopé összeroppant, de közben mégis úgy viselkedett, mint ha szégyelnie kellene ezt a tényt. Daniels látta, Walter mindent rögzít, a tekintete hol az egyik, hol a másik emberre irányul. A nő eltűnődött, vajon mi jár a szintetikus fejében, mi az, amin töpreng? Vagy inkább milyen adatokat próbál feldolgozni? Gondolkodás és számítgatás. A kettő között olyan vékony a határvonal, hogy azt egy hétköznapi ember talán fel sem foghatja. A biztonsági főnök érzelmileg megsemmisült és ideiglenesen nem tudott a tőle elvárható hatásfokon és szinten működni, de a csapata többi tagja legalább valódi profiként reagált a történtekre. Kúl, cool, Ankor és Rosentál időnként egy-egy lopott pillantást vetett a főnökére, de mindhárma éberek maradtak, nem feledkeztek meg elsődleges feladatukról. Folyamatosan pásztázták a sötétséget, készenlétben tartották a fegyvereiket. Szükségük lett volna parancsnokra, de mivel a vezetőjük éppen használhatatlannak bizonyult, működésbe léptek náluk a kiképzés során beléjük vert reflexek. Nem tudták, mi ölte meg Hallét, nem tudták, mi az a bizonyos valami, ami talán ott lákodik a közelükben, de készen álltak rá, hogy megküzdjenek vele, bármi is legyen. Daniels hirtelen rádöbbent, hogy a kovenanton tartózkodó társaiknak fogalmuk sincs, mi történt a felszínen. Lopé gyászolt, oram kikészült, de valakinek át kellett venni a feladatukat, Valakinek próbát kellett tennie a kapcsolat létrehozásával. Daniels elhúzódott a társai közeléből, de nem olyan távolra, hogy magára vonja a figyelmüket, hogy megsértse a biztonsági előírásokat, és megpróbálta rendezni a gondolatait, lehetőleg anélkül, hogy minden második másodpercben azt képzelje, borzalmas fehér alakok jelennek meg a közelben a magas fűben. A hátát, a még égő leszálló egység felé fordítva legugolt, és ellenőrizte, nyitotte a saját készüléke és a telepes hajó közötti kommunikációs csatorna. Covenant, Vétel, hallotok engem? Covenant, veszítek az adást? Jelentkezzetek! Covenant, itt Daniels, hallotok engem? Elhallgatott, megpróbált nem képzelődni, de… de ez nem képzelődés volt. Valami tényleg mozgott a közelben. Gyors volt, fehér. Éppen csak a szeme sarkából látta. Feléje fordította a tekintetét, és visszafojtott lélegzettel várt. Az a valami megtorpant, szemek nélkül kíváncsian méregette a csoport tagjait. Daniels elképzelni sem tudta, a lény milyen vizuális érzékszervekkel rendelkezik, de persze nem ez volt az egyetlen dolog rajta, amit idegennek talált. A fehérség ismét eltűnt, elnyelte az éjszaka és a magas fű. Daniels újra megpróbált kapcsolatba lépni a hajóval, amikor arra lett figyelmes, hogy egy alak rohamfelé. felé. Walter. Daniels, a háta mögött!